صلی اللہ رسول کریم امام اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الایمان بالقضر باب نے بیان نے ایمان دی تقدیر کی مخی اول قلیات ایمان ذکر بل یا و امور منافیت ایمان اغا بیان شو او زنی جوزیات ذکر کئی یو داغین ایمان بالقلق دی او زنی داغین اعظاوی قبر دی او زنی جوزیات ذکر کئی دا قرین مصحیحش خرینه قرین مرجح یانو کو صرف دوم را په دلالت کو شیمان بالخضر نیکر ګون سیدي او قرینه مرجحه صدا قرینه مرجحه چې د ایمان دې زیات دی او باور یې کې ردي ترسېول هغه دې له تلې وړ او کریسوا مقرینه مرجع ذکر کوي قرینه مرجع حدا ده چې دا مسله اعتقادیات کې اشد او تقریبا تقریبا خبات له کې څو تا دا له موخه زله دا وی بنیاد دا فقه دا تدویو جنہ غیثه خدریوی ورکی کو د دې کې اختلاف هم او شدید اختلاف وو هغې ورځې نه دا مسلې ذکر درے دوے مقرینمو صحیح حضر چھے حضر چھے دیو وجہ نحل دی کرکا چھے دیو وجہ نحل دی ایمان کی ایمان دل غیب ضروری دے او دا ایمان چھے اگر کو ستا چھے کم دنو اقل وترسائیں کوي او ته د وږي د وژنه او اصل په ایمان کې راځه چې په خوښش او بل اقل د باور کې او وږي اومانه او اصل په ایمان کې راځه او د دې مشرح چې د تقدیر کې دی وکړو تقدیر کې دې کې دا مدا پورته د ایمانیا تو طاقت ورکاو او یې ګټه ورکول وګتور ایمانیا ته مفید و د دې وجه نه چې کم ده نو داور ایمان د قدر قائم کوو د دې اینوان کو وضاحت کې زن خبری چه کم دینا قرخمی نید راقی وزاعت نوشی یه اوه مسئله تاریز ده قضا و قدر تاریز ده قضا و قدر جنه مقابر ثبوت تقدیر سبحان د تقریر درمه خبره مارا چې د تقریر د پاره تدبیق خبره اختلاف په تقدیر کې اضاغه ابتداء نه تقدیر مسله کې اختلاف څرګندو او څنګه یې څراوو خپلې ځینځو هغه را مذهب کې تقدیر تقدیر کې څنګه را مذهب او د چیرې جواب څه کوم خبره مقدمه لزرب تلوا چې مقدمه بيان شي چې عربي شي او بیا د شورا ته جواب کوله سان شي تر څو شو بعد جواب کوله سان شي ادیو انوانات مجملہ و تفصیل و اصارا چکم نے ننلگا و امہ مسئلہ اغذر بارتیا او نزاکت کا مسئلہ دے تقدیر احتیاط پھر تقدیر صدی احتیاط پھر تقدیر صدی ڈایودا سے مسئلہ نا دا مشتقل بیت تصنیف کر زیادہ لیتا مشتقل بیت تصنیف کر زیادہ لیتا یہ چاہ پہ دیں کی صرف اقلی مندی وحلی ماہو فساد بیسلانا زیاد کردے حکم ان کے لیے حدیث پر ویز شاہ اساير اسلامي زياد کړه په تفهيم کتاب لیکل بهترین بحث کوم د نوري باندې یو مولا شېخ رحمد او عثماني له الله او خلفه عثماني مليږي مختصره وه د ګذنی له نارا مفید دی تعلیفات عثمانی پرم دیم پدیوانی باست شرف علی تانوی رحمه اللہ تعالی کھڑ دے آغای و رسالہ دا اکسیر نستای اکسیر شلی دیګا اکسیر فیصله د تقدیر در مه او مقاله پر دی باندې دااری دیو سیو رحم الله تعالی و نور کتاب کې چاپ کی تنظیم تقدیر بل عمان نه داغری کتاب کې شاید تنظیم تقدیر بل عمان اللہ دا زنه عالمان الله رب الوجود زنه خبر باندې قرې کړی له خبرې قرې کړی دا ویلي خ... پردا سمحققین عالمانو لږه تطلع وای دې نه خالی نه نو پروفیسران او ډاکټرانو अवे سیلیکل تعینو بیا دارا بے فٹو توانے پوئی کی صبر سے تیسے کی جوڑ کی بے داری ہیں تیسے کی جوڑ کی صبر شانتی گونتی انداز دا غیر مستاند غیر معروض کتاب قتل آگا سے کندر لیرا فائدہ نہ کئی الٹا نقصان کلکلو کی انداز سے مستاند خلق هو قال جو به لیکل کړی نو فائدې وکي اوه روانه خبره قضا او تقدير قضا او تقدير الله فیصله کولو ته اے صلی اللہ و علیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدیوان استعمال لے وہ اللہ جو یقضی بالحق والذین لا یدون من دونه لا یفعل لشیء عذاب فیصلہ توئی وقضی عنا ہم بالحق اور فیصلہ وہ چیز ہے جو باکو زمانه پاکاله میرے سلام کاج دیکھون کہ نوا تفہیات الحیات الدنیا بدذیس ایلو کی چھ قزا ہوئے چھ تاوینہ مراد کے سلام مخلوقات ددہ خدادیت جو معنی راضی یوفے سلام و بن فیصلے یو فی صلح او لی آو بند فی صلح جاری کول لی پری دو مانو رانی اچھے کل امانگا آپ دو مانیو پی جندلی مدائی اختلاف العالمانو تاسو بیگا مطالعہ کرا جید لی دلی ماشاءاللہ اللہ بدنہ کی بطا اس طرح دلیو موطالعہ چې قضا مخیده او پا تقدیر مخیده در اولی اختلافی شی مرتبه دا قضا مخیده او پا مرتبه تقدیر مخیده نو پچر دا قضا پا مانا دا فیصله قول و آخری دا بیاره تقدیر نمخیده قضا مانا دا فیصله قول و آخری دا ازوی صفت دا دادا العرب رب رضا دا داویا او فچر در قضا فمانا در اجراء ال... وعنیوالی اجراء القضییان اغشیر فیسل جاری کول نو تعلق دا غفیسلی ریدر محدسات و سره تعلق د فیسلی ریدر مخلوقات و سران تعلق و حدس تگن ا نو خوسترول د بیا دا قضا مرتبه د تقدیرنا د چاویې نه مخې ځان راغی دا یو لمانه د ګټري او چا چې ویلې خوسترول نه راغی دې د ایمانې تکتلې نه ځان شي خپلګ وختوي زمونږ نشې شي خځې وي شوب لوګلا د اپارټمنټ تقدیر چې لغات کې اندازې ټول ټول پدې ماره موستقبل ده فقدر نه فنم القادون خلقو فقدر خلق كل شيء فقدر فقدروا وَكَانَ عَمُ اللَّهِ قَدَرَ وَمَقْدُورَ قَدَر تقدیر فیس اندازه قول و تولیتی استلاح کی تی شریعت کی تقریر او قدر دا, دا مخلوقات دا پیدایش نمخ دا اغیر طول تذکیل او دا اغیر پارا نظام چده یو پس درې کوان مخ پر تیری او سبا کې یو سبا ندی دا ټول چې تم ده نو الله رب رزق ذ خپل علم ازلینا هو په خیال دار عرشه منتقل کړ خیال دار عرشه منتقلګل چې دا قوت خیال دارش نه فيه قیامت من قوائم العرش ده. فی قائمت من قوائم الارشا فی من قوائم الارشا لوه ماقوذ امامي موبين ده طالبارتي لوه ماقوذ او 3 امامي موبين و 3 کتابي موبين و 3 طالبارتي هغه سره متعلق دا هی تطبیق ولې کی شوال الله تعالی حجت الله کی مسئله همون دیلم د باری تعالی او مسئله تقدیر جدا جدا کړی غلطه مې راځي خارج ته ګندنو بل دا تقدیر اله لم د باری تعالی یو صفات ګرځي یو صفات څه کوي ګرځي دا جدا جدا صفاتو نه جزا ددا سیفتونه ايلنده باري تعالی ځې سيفت پې او قائلم تعالی چې څکنر دار څو بیا د قزلې ايلنده داري انتقال څو د اق کف اي سلو څو انتقال الله او چې له سکلونه نه اوراوي لیکو کتابتنا او یو قلم باندې چيله ساکه قلم نه ا قلم زمونږ پشان نو ا و لیک زمونږ پشان کنه او وقف ځای زمونږ تپ ځای پشان دي نه پای ګراوی ان ترامون تتقرشه دې رامو تتقل کېدو ته تغمیر ولې ګوشه رامون تتقل کېدو ته ما